Capitolul 74 În sâmbăta următoare Mildred se întoarse, și în seara aceea Filip și-o păstră numai pentru el. Lobilete la un spectacol și la cină băură șampanie. Era prima ei seară veselă la Londra după o lungă întrerupere, așa că Mildred se bucura cu toată candoarea de fiecare lucru. Când se cu trăsura de la teatru la camera pe care i-o reținuse el în cartierul Pimlico, Mildred se ghemui la pieptul lui Filip. Mi se pare că te bucuri cu adevărat că mă vezi," îi zise Filip. de nu-i răspunse, dar îi strânse ușură mâna. Dovezile de afecțiune erau atât de rare la ea, încât Filip era fermecat. L-am poftit pe Griffith să ia mâinecina cu noi," îi spuse el. Vai ce bine îmi pare, chiar vroiam să-l cunosc." Duminica seara nu era niciun local de distracție la care s-o poată duce și Filip se temea ca Mildred să nu se plictisească dacă rămâne singură cu el toată ziulica. Griffiths era amuzant, o să-i ajute să o mare mai ușor timpul, iar Filip ținea atât de mult la amândoi încât tare ar fi vrut să se cunoască între ei și să se placă. O părăsi pe Mildred cu cuvintele. Au mai rămas numai șase zile." Pentru cina de duminică reținuse o masă în arcada de la restaurantul Romano, întrucât se mânca excelent acolo și totul avea aerul să fie mai costisitor decât era de fapt. Filip și cu Mildred ajunseră primii și trebuiră să le aștepte destul de multă vreme pe Griffith. E îngrozitor de nepunctual, porcul," zise Filip. Probabil că s-a încurcat cu vreuna din nenumăratele lui iubite." Dar Griffith își făcu în curând apariția. Era frumos, înalt și zvelt. Capul bine așezat între umeri îi dădea un aer cuceritor deosebit de atractiv, iar părul lui buclat, ochii albaștri deschiși și prietenoși, gura lui roșie, erau încântătoare. Filip citi în ochii lui Mildred o apreciere favorabilă și simți o ciudată satisfacție. Griffith îi salută cu un zâmbet. Am auzit o mulțime de lucruri despre dumneata îi zise el lui Mildred, strângându-i mâna. În niciun caz n-ai putut să auzi atâtea câte am auzit eu despre dumneata," răspunse ea. Și nici atât de proaste," zise Filip. Ce, m-a vorbit de rău?" Griffiths râse și Filip văzu că Mildred a remarcat ce dințe albi și are băiatul și ce încântătorie zâmbetul lui. Ar trebui să vă simțiți ca niște vechi prieteni," zise Filip, după câte i-am spus fiecăruia dintre voi despre celălalt." Griffis era cât se poate de bine dispus, deoarece, trecând în cele din urmă examenul final, își luase diploma și tocmai căpătase un post de subchirurg la un spital din nordul Londrei. Urma să și-a primire slujba la începutul lui mai și, între timp, se ducea să petreacă o vacanță acasă. Asta era ultima săptămână de ședere la Londra și era hotărât să profite la maximum de ea ca să se distreze. Începuse să debiteze toate flacurile amuzante pe care Filip le-admira. Pentru că nu putea să le copieze. Nu spunea mare lucru, dar vivacitatea lui dădea haz fiecarei vorbe. Emana din persoana lui o forță vitală, în fața căreia nimeni dintre cunoștințe nu putea rămâne rece. Era un lucru aproape la fel de palpabil ca și căldura trupească. Mildred era mai vioaie decât o văzuse Filip vreodată și el, la rândul lui, era satisfăcut văzând de ce succes se bucura mica lui petrecere. Mildred se amuză grozav, râdea din ce în ce mai tare. Uită complet de stilul ei de bon ton, rezervat, care devenise pentru ea o a doua natură. Curând Griffiths îi spuse, Uite ce e! mie în -mi vine al dracului de greu să-ți pună într-una doamnă Miller în sus, doamnă Miller în jos. Când vorbește de dumneata, Filip îți spune numai Mildred. Eu sper că nu o să-ți scoată ochii dacă o să-i spui și tu, Mildred," râse Filip. Dar atunci trebuie să-mi zică și ea, Harry. Filip ședea mult în timp ce ei flecăreau la nesfârșit. Se gândea ce plăcut e să vezi oamenii fericiți. Din când în când Griffiths îl mai tachina nițel fără răutate, pentru că îl vedea întotdeauna atât de grav. Cred că Filip ține mult la dumneata," zâmbi Mildred. Da, tipul nu e băiat rău deloc," răspunse Griffiths și apucă grăbit mâna lui Filip strângându-i-o Faptul că îl simpatiza pe Filip sporea și mai mult lui Griffiths. Niciunul din ei trei nu era prea deprins cu băutura, așa că vinul li se urcă repede la cap. Griffith deveni tot mai vorbăreț și atât de gălăgios, încât Filipa amuzat trebuie să-l implore să se liniștească. Avea darul povestirii și aventurile lui nu-și pierdeau deloc hazul și aureola romantică atunci când le relata. În toate el juca un rol galant și comic, palpitând cu ochii strălucitori, Mildred îi dădea mereu ghes. Grifis debita o anecdotă după alta. Când începură să se stingă luminile în local, Mildred fudea dreptului Mită. Doamne, dar ce repede a trecut seara! Eu credeam că nu e decât nouă și jumătate." Dă dură să plece și, când își l-a rămas bun, Mildred adăugă. Mâine vin să iau ceaiul în garsoniera lui Filip. Dacă poți, n-ar fi rău să treci pe acolo." Îi în regulă," zâmbi el. Întorcându-se în pimlico, Mildred nu vorbi de altceva decât de grifis. O încânteaseră în fățișarea lui, hainele bine croite, glasului, veselia lui. Tare bine-mi pare că ți-a plăcut," zise Filip. Îți aduce aminte ce mofturi mai făceai când îți propuneam să ți-l prezint?" Vai, ce drăguț din partea lui că ține așa de mult la tine, Filip. Iată un prieten cu adevărat potrivit pentru tine." Mildred îi întinse lui Filip obrazul ca să o sărute, lucru pe care îl făcea foarte rar. Astă seara am petrecut de minune, Filip, îți mulțumesc din suflet. Ei, îl lasă prostiile, râse el atât de înduioșat de aprecierile ei, încât simți cum i se umezesc ochii. Mildred deschise ușa de la casă și, înainte de a intra, se întoarse iar către Filip. Spunei lui Harry că sunt moartă după el, zise ea. Bine, râse el, noapte bună. A doua zi, în timp ce luau ceaiul, veni Griffiths. Se trânti nevos într-un fotoliu. Mișcările domale ale trupului său solid aveau ceva ciudat de senzual. Filip rămase tăcut în timp ce musafirii lui trâncăneau, dar el se distra foarte bine. Îi admira atât de mult pe amândoi încât îi se părea absolut firesc ca aceștia să se admire reciproc. Nu-i păsa dacă Griffith îi acaparează toată atenția lui Mildred, pentru că el avea să-și o păstreze numai pentru sine seara. Avea ceva din atitudinea unui soț iubitor, care se încrede în afecțiunea soției și o privește cu un ochi amuzat cum flortează nevinovat cu un străin. Dar la șapte și jumătate se uită la ceas și spuse. Mildred, ar fi timpul să mergem la masă. Urmă o pauză de o clipă, iar Griffiths că stă în cumpănă. Păi eu o să cam iau din loc," zise el în cele din urmă. Nu știam că e chiar așa de târziu." Ești ocupată astă seară?" întrebă Mildred. Nu." Se nu o nouă pauză. Filip se simți puțin iritat. Mă duc să mă spăl pe mâini," zise el și apoi adăugă adresându-se lui Mildred. Nu vrei să te spăl pe mâini?" Mildred nu-i răspunsă lui Filip, în schimb îi se adresă lui Griffith. De ce nu vii să iei cina cu noi?" Griffith se uită la Filip și văzu că îi aruncă o privire întunecată. Păi am luat masa cu voi aseară," râse el. Mă tem să nu vă deranjez." A, ah, n-are nicio importanță," insistă Mildred. Hai, Filip, spune-i să vină. Doar nu ne deranjează, nu?" Sigur că să vină dacă-i face plăcere." Bine, atunci e în regulă," zise prompt Griffiths. Mă duc doar până sus să mă fac frumos." În clipa în care ieși grifis din cameră, Filip o, -o în primire pe Mildred. De ce naiba l-ai poftit să ia masa cu noi?" N-am avut încotro. Ar fi fost caragios să nu spun nimic după ce omul a zis că e liber. Eh, prostii, dar de ce dracul a întrebat dacă e liber?" Mildred strânse puțin din buzele ei palide. Mai am și eu nevoie de puțină distracție din când în când. Mă mai plictisesc și eu, stând mereu singură numai cu tine." Îl auziră pe grifis bocănind pe scări și Filip se duse în dormitor să se spele. Luarăcina la un restaurant italienesc din apropiere." Filip era supărat și nu scotea o vorbă, dar își dă durepede seama că se pune într-o lumină nefavorabilă în comparație cu Griffith, așa că se strădui să-și ascunde enervarea. Bău mult vin ca să-și nece durerea care-i rodea inima și început să vorbească. Mildred, de parcă ar fi avut remușcări pentru ceea ce spusese, se strădui din răsputeri să fie agreabilă cu el. Se arătă drăgăstoasă și tandră. Curând, Filip început să creadă că a fost un prost lăsându-se copleșit de acel simțământ de gelozie. După cină, când se urcare într-o birjă ca să meargă la un music hall, Mildred, așezată între cei doi bărbați, lua din proprie inițiativă mâna lui Filip. Furia lui se topi, deodată, fără să știe cum, își dădu seama că Griffith o ține pe Mildred de cealaltă mână. Simțit din nou aceeași durere violentă, o adevărată durere fizică și, se întrebă cuprins de panică, Ceea ce ar fi putut să se întrebe și mai înainte, dacă nu cumva Mildred și cu Griffith se iubesc. Nu văzut mai nimic din spectacol, din cauza că ochii erau negurați de suspiciune, furie, spaimă și tristețe. Dar se strădui să ascundă faptul că s-a întâmplat ceva. Continuă să vorbească și să râdă. Apoi îl cuprinse o dorință ciudată de a se chinui singur, așa că se ridică de pe scaun, spunând că vrea să se ducă la bar să bea ceva. Mildred și cu Griffiths nu rămăseseră nicio clipă singuri până atunci. Acum vroia să-i lase împreună. Vin cu tine," zise Griffiths, și mie mi-e sete. Fii serios, rămâi să-i ții de urât lui Mildred." Philip nu știa de ce a spus asta. Acum îi împingea unul în brațele celuilalt ca să-și facă și mai insuportabilă durerea care îl chinuia. Nu se duse la bar, ci se urcă la balcon într-un loc de unde îi putea supraveghea fără să fie văzut. Cei doi nici nu mai priveau spectacolul de pe scenă. Se uitau zâmbitor unul în ochii celuilalt. Griffith sporăvăia cu simpatica lui limbuție, iar Mildred părea că-i soarbe cuvintele. Pe Filip îl cuprinze o durere îngrozitoare de cap, stătea acolo în picioare fără să se clintească. Știa că dacă se întoarce îi deranjează. Ei se distrau foarte bine fără el, iar el suferea și iar suferea. Timpul trecea și acum îl cuprinsese o sfială îngrozitoare, la gândul că ar trebui să se întoarcă. Știa că ei nu s-au gândit câtuși de puțin la el și reflecta cu amărăciune că el plătise și cina și biletele de Music Hall. Vai cum își băteau joc de el! Se îmbujorase la față de rușine. Îi vedea cât de fericiți sunt fără el... Instinctul îi poruncea să-i lase singur și să se ducă acasă, dar nu-și luase pălăria și pelărina, așa că ar fi fost nevoie de nenumărate explicații. Se întoarse la scaunul lui, îi se păru că simte o umbră de necaz în ochii lui Mildred, așa că inima îi se strânse. Dar știu că ai lipsit multă vreme," zise grifis cu un zâmbet de bun venit. M-am întâlnit cu niște prieteni, am stat de vorbă cu ei și n-am mai putut scăpa." M-am gândit de altfel că voi vă simțiți destul de bine și fără mine." Eu m-am distrat de minune," zise Griffiths. Nu știu ce părere are Mildred." Ea râse încetișor în chip de încuvințare amabilă. Râsul ei sunat de vulgar încât Filip se îngrozi. Le propuse să plece. Haidem, zise Griffiths, o să te conducem amândoi acasă." Filip bănui că Mildred propusese acest aranjament ca să nu rămână singură cu el. În birja nu-i lui Mildred și nici ea nu-i o oferi, dar Filip era conștient tot timpul că o ține în schimb pe a lui Griffith. Principalul lui gând era că toată povestea e îngrozitor de vulgară. În timp ce birja înainta, el se întreba ce planuri or fi făcut cei doi ca să se întâlnească fără știrea lui și se blestema pentru că i-a lăsat singuri, ba chiar s-a dat peste cap ca să le permite să facă aranjamente între ei. Să reținem trăsura, zise Filip când ajunsere la locuința lui Mildred. Sunt prea obosit ca să merg pe jos până acasă. La întoarcere, Griffiths vorbi vesel părând că nu ia în seamă faptul că Filip îi răspunde prin monosilabe. Filip simți că probabil Griffiths și-a dat seama că ceva nu e în regulă. În cele din urmă, tăcerea lui Filip deveni prea semnificativă ca să se mai poată lupta cu ea, așa că Griffiths, pierzându-și brusc răbdarea, încetă să mai vorbească. Filip ar fi vrut să spună ceva, dar era atât de intimidat, încât nu reușea să-și ia inima în dinți, și totuși timpul trecea și avea să piardă prilejul. Cel mai bine era să afle chiar atunci, pe loc, adevărul. Făcu un efort să vorbească. Te-ai de Mildred?" întrebă el brusc. cine e eu?" Rise Griffith. De asta te-ai purtat așa caragios astă seară?" Bineînțeles că nu. Dragul meu, dar cum poți să crezi una ca asta?" Încercă să-l apuce de umăr pe Filip, dar acesta se trase într-o parte. Știa că grifis minte. Nu avea puterea să-l silească să-i spună că n-a ținut-o de mână pe fată. Deodată se simți istovit și distrus. Pentru tine, Harry, n-are nicio importanță," zise el. Tu ai atâtea femei, nu mi-o lua pe Mildred. E toată viața mea. Am fost îngrozitor de nenorocit." Glasul i se stinse și nu-și mai putu reține un suspin care îi zbugni fără voia lui. Îi era grozav de rușine. Dragul meu, dar tu știi că n-aș fi în stare să fac ceva care să te doară. Țin prea mult la tine. Am făcut-o doar pe bufonul. Dacă aș fi știut că ai să o pui la inimă, aș fi fost mai atent." Adevărat?" întrebă Filip. Mă doare în cod de Mildred. Îți dau cuvântul meu de onoare." Filip oftă ușurat. Străsura se opri la ușa lor.